Hej och välkomna hey. till familjen. Jag funderar och hey. stod och funderade på om den här gingen om vi ska <håll> Nej, ner. Nej, jag, jag tycker det är bra Nej. för att ja. det det är liksom inom man i marken det får på gram vet du. Nej. Ja, jag, jag tycker bara det, det var bara undra när för jag stod och funderade på det nu när jag lyssnade på Det var sak ja. att jag först innan vi var ja. Yes, Mattias. Att vi finns då på där finns. <laughs> ja det jag menar jag vet inte om folk det har lyssnat men det säger man inte det slutet egentligen på jag vet jag Varför, tänkte, men säger man ens det man? i för podden de, för det, om de lyssnar de på podden de det så vet de för de de vill, de jag ville jag också ville säga med detta är att vi har även en blogg där alla avsnitt länkas på har vi en blogg yeah? för det måste ja, man, det man ha iTunes. det ligger mm. som en det ligger som databas Där avsnitten ligger mm. men man kan även lyssna på för ligger lite länk familjen okay. om man vill eller Ni får prova båda två. Ah. Där är bloggar finns. Där <laughs> är Jag vill bara säga för att om det, det är inte alla som har en smartphone, jag tänker på äldre människor och så vidare, det finns, jag till exempel min farmor och farfar och mormor ingen smartphone och de kan få lyssna. Lyssnar de på oss. Men då undrar jag Mattias, mm. då måste du då bygger det på att de har hittat hit. Förstår du? du ja, men... det bygger på att nu när du berättar det här, det bygger på att de redan har hittat hit. Jo, jag vet Jag har mm. att, min min mormor, att det de marsnit. Liksom... Jo, men förstår du inte nu att det du säger är helt onödigt för mm. de lyssnar redan. För att få höra det här du säger så måste de lyssna. Vilket innebär att de redan har hittat allt <laughs> <dit> där <man laughs> de så, så tänkte jag. Vi, har, vi kan berätta att vi har en blogg i alla fall. Och, ja, för, men vi skriver ju Det är inte en den, blogg, eller? det är snarare en RSS. Det är en RSS-databas. RSS så ja. den bara laddar upp. När vi laddar upp ett avsnitt så laddas ja, den upp. När där. Jag har ett nytt ja, jag fick inlägg som kopplade det till oss. I alla fall. Ja. Det jag skulle säga, det som jag också gör med många blogg eller bloggar med många podcast ibland, vet att när jag sitter på datorn och så vidare. Så går jag in på deras, vissa av mina favoritpodcasts och har en sån här blogg eller databas. Mm. Och då lyssnar jag liksom, typ eller när man spelar Counter-Strike eller något annat sitter jag och lyssnar på podd samtidigt. så Därför är också det är bra med en blogg att lyssna på. Spelar du CS alltså? ja, ja. Jag har gjort det, jag det, gjort det sen, jag. jag tror mitt första CS var 1.6. Du var global. Jag kör gå nu ja. det, det var inte det alltså. jag sa. Vi går vidare. Kajsa, ja du menar vilken rank Nej det är inte. Ja, Hör. Nej, det inte ja, men jag ja. hade en grej för jag lyssnade nu på Filip och Fredrik senaste, deras svenska ja. men, men den komlade idag, hur har hunnit ja. det? Ja. Men, men, nej, det nej jag, är redel redel gång. jag är på gång Jaha. Jag är inte Jaha. helt. Och då heter den eh, situationstecken spela shorelineplåstret Åh, oh, älskar och då undrar jag, är det, är det någon mer än jag som har hört den här alltså typ fenomenet spelar Shoreline? Ja, ja, ja. Var kommer det ifrån? Det, är ju, det har ju varit Shoreline kan vi säga då det är ju en broder Daniel låt. Ja. Eh, väldigt väl delad ja, den mest populära det Skulle ja, jag säga är Väldigt sjukt på. Eh, och förr var det väl alltid så att på klubbar, kanske lite indieklubbar så var det alltid spela Shoreline och sen har det blivit en liten Kul grej, ja. tror jag. För jag har ju också liksom växt upp med ja. att eh, man har hört folk skrika där på klubbar. Ah, spela, spela Shoreline no. Det har ju inte jag gjort. Men jag visste inte var det kom ifrån. <skratt> ja, men, jag är inte det. säker, men jag tror så här. För att det var ju en väldigt populär låt. Ja. Och så kanske det var att många diskjockis fick för frågan att spela den. Ja. gissa jag på, för jag det vet ingen bättre... Det. Eller? Nej för jag tänkte att jag kanske skulle få svar på det här nu för man ser det ju så här, vissa spelister. Ah. och jag tror det var Julia min kompis som liksom verkligen sa att jo, men det är en grej att folk det är en grej med att är en grej också. Ja alltså, jag är... vet inte om det bara blev en rolig grej. Ah. Jag, det var, jag, bara det var jag lite fick grej. lite tanke nu ah. att Jag kommer ihåg när man var när man var, var var man då? 13, 14 när man började gå på disco grej. Så. Typ skoldisk. <laughs> Nej alltså, då menar jag lite roligt, Lite fester, ja. ja. Så hemma så här, ibland disco. så hade man ju man in en diskjoki och det var ju på den tiden... Va? jag hade ni råd en discjok. Men det är ju storbönder, vet du. Det är ju det det det storbönder stor allihopa. Ja, gjort det, man, det var på fester och så när man, man fyllde år och så vidare så man dansade man på en sån här... Eh, Lodans. Lastband, lastband. <laughs> en ja, ja, Lodans? Lodans? Lodans? Ja, ja, Lodans har jag också. Mina föräldrar han, anordnade Lodans när de var unga tänkte jag sagt. Men alltså, har ni hyrt in riktiga DJs? Nej, alltså... DJ tal. <laughs> det, det var ju på vad du menar med en riktig DJ. Ja, alltså det finns ju Nu ser du, är du. Någon som, in någon som spelar musik i alla fall. Som jobbar med det, ja. ja. Men det inte som att Oavici... Nej, äh, nej, nej, det är fett Men så. Men vad coolt ändå. Grejen ja. var att det roliga med det då var att du hade de ju CD-skivor de spelade med. Så det var ju inte ja. så. Så det var ju det roligaste. Man bara, men har du den CD-skivan? Ja. det är men. väl inte så konstigt. För att det var, om det var... Ja det, men, det, nu, ja, det måste vara, bli det, tio år sedan? Ja, något som där kan det bli kanske. Ja, något sånt. Okej nej. Jag, menar, jag var på en fest i somras Och då var det en DJ inhyrd eh, Och han hade ju fortfarande CD-skivor också mm. Och då är det ju så att man har ju två CD-skivor igång ja, För att kunna ja. Det går ju att göra Utan skivor ja, mer. Men han det var lite så här old school Men det, det, är, men det är så, så, så här, då undrar jag ju det känns ju mest töntigt att spela cd-skivor och mixa med Jag kan förstå om det är lp-skivor, ah. då är det lite mer retro grej, ah. men att stå med cd-skivor. Men, men cd-skivor kan du väl inte heller scratcha på? Det, nej, då bara, ja, det, nej. Finns men ju, det, det finns, det finns en spelare en sån för extra, det också. Ah, okay. Så att, du har liksom ett hjul som är som en, bara en spol... Ah. Knappen, jag fick liksom. pröva lite. Ja. Men känslan ändå, och liksom, det är nog rätt kul cool, men så jag kunde jag bara, du har den här senaste Makulio-singlen eller något sånt här typ. <laughs> ja, jag vet inte <laughs> ja, vad ja, det är ja, det kommer jag lätt ihåg för jag önskade det, för jag gillade mera mål med Makulio. Den kom då någon gång, har jag för mig. 20... Kommer inte en... till 2003? Men jag trodde, ja, men jag, var, jag ja. tror ni var lite efter då. Jag menar, jag hade ju MP3 när jag var typ 30 ja, Det hade jag också, men det är ja. svårt att koppla in en MP3 när man ska ha fest och dansa på lastpallar och, ja, och så först USB-sticka inne i det i det var då, vi körde cd-skivor jättelänge ja. Alltså på förfester Det har jag ibland fortfarande mm. Vi brände ju egna cd-skivor ja. Och oh, så jo. hade vi vissa som var Speciella oh. för tjejfesten Och sen var det en som var lite senare på kvällen mm. och när, typ man, så. när man kom på att man kunde bränna cd-skivor Det var grejer Jag har nog aldrig bränt en cd oh, det har oh, jag, Gud hela alltså, jag var så många Jag skaffade Eller skaffade jag fick Någon mp3 innan jag hade, Alltså nej Jo men jag har alltid haft en MP3 ja, iPod men vi har ännu inte. Jag har fortfarande ibland så att samla ihop min egen mixtape. För, för att det är inte alltid du kan, alltså typ om du är i och du lyssnar och du inte åker lyssna på radio till exempel. Nej ja, men då ja. pluggar man ju in telefon. Ja. Ja, men, ja om du har så ny bil ja. ja. Nej men det går ju göra med vilken bil som helst. D jo, man köper en på biltema kan man köpa en sån bra adapter? Ja, också, eller ja jag ja, men det kostar ju för fan 100 spänn eller nåt det är billigare men det är så irriterande 100. då man ju, det just det kostar ju, bara 100 spänn men det ju, ju mest skivor till bilen ja. Och så var det så här, om man hade hittat en ny låt så ville man ju alltid med den på sin ah. skivan. Så alla skivor är i princip likadana förutom att det är en ny låt varje <laughs> gång bara. Det är ju sant, för man Har man bränt skivan så är den ju bränd. Ja man liksom, det inte, inte att lägga de, till inte bara. Inte nya nu, nu kan du, nu kan du liksom bara spara på skivan. För jag bara säga att de är inte är nya de skivorna. De har ju funnits, ja, men alltså, typ, sett att man de gör kanske man kan. kom två år efter. De vanliga CDR-skivorna. Ja, man kan spara, menar jag. Ja, de är omskrivningsbara, heter det. Ja, det säljer säkert på Claes Olsson. Säkert. I min eh, lilla Kia där finns det en bränd skiva från våra förfäster när vi är 14-15 år. Mm. Mm. Oh, men vad, är, vad heter den? Den har ju inget namn. Man brukar ju alltid döpa ja, dem ja, ja Men den här har inget namn. Mm. Nej, okay. Väldigt bra skiva, måste jag säga. Ja. Oj, oj, oj. Jag har så många skivor hemma. Jag tror jag har är helt bokhylla nästan. Ja, det, jag har jättemycket vanliga skivor inga brända ja, men det, skivor det men det de sparar mig mer pengar på att göra så ju. <skratt> ja men ja, du behöver ju inte bränna dem om du ändå laddar hem musiken du är så ekonomiskt ja men, men jag menar när man var då jag som att jag är gammal nu men när man var ung innan man liksom hade egna pengar och så vidare så på det sättet så kostade det ju mer att köpa en skiva. Ja det var det ju lite sig. dyrare att köpa. Alltså det var ju ändå ett pris på skivan. Ja, ja, så det absolut. var ändå och, rätt så tydligt. Man kunde ju köpa flera stycken samtidigt. Och laddade du ner låtarna innan, Nej, det kunde innan du hade en bra telefon. <laughs> innan du hade bra telefon. In, ja, I början hade du sån här Motorola, vet man följde upp en lucka ni vet, med knappar och så vidare. Jag har även haft en sån Ericsson svart och vit. Nu när vi pratar om mobiler, jag kan ju säga då att jag har haft broder Daniel som ringsignal. <laughs> ja. Det var det bästa när man var liten. Så hade här, vad då. heter det? Sån repeat polyfonisk? Eller så Nej, det äh, var, riktiga det var riktigt, Ja, ja. Oj, man var alla cool. Man kunde ha typ två mm. låtar i mobilen. <laughs> ja. Oh just det, ja, Det man kommer jag ihåg också. För då, för då jag hade jag Caesars Palace, Jerk mm. It Out. Så ah. inte högsta mig, och min brorsa skände så jävla mycket varje gång det ringde. <laughs> <laughs> <laughs> ja, fast det är ju en bra låt. Varför skämmer man över det? Det är för att man var på för hög volym. Ja. Ja, det är... har, ni, har ni tänkt på det? Det är inte ofta man hör det när det ringer nu för tiden. Det är ofta sådana vanliga iphone ringsignaler när man hör det och så vidare. Det är, inte ofta det är väl har... krångligt att lägga till och ingen olika bryter. Det är jag har. Ja. inte ringtjänster. Nej, det, Nej, det, det vet det har det inte. Men jag menar, det, det är inte så många. Alltså, det är inte nyftiden. Vad vet vi? Jag. jag funderar på att gå tillbaka och ladda ner för jag vill ju ha Bruder Daniel. Mm. Det känns som att det är jag. Så, har, ja, har, man en, är jag. har man Mac-dator kan man ju göra ringsignaler i datorn direkt. Då finns det, GarageBand heter det, som är ett standardprogram. Ja. Och då kan man, då kan ja, man ladda ner det ett speciellt format. Det finns också. Det finns det, ja. ja. Då tror jag du kan lägga in musik där och Nej. göra om det. Ja, Fast okay. kanske inte i telefonen. <laughs> telefonen är ju lite mer låsta än vad datorn Jag vet inte, ni kan gjorde gjort detta när ni var små. Men det är mycket lättare nu också. för Nu kan man ju ta från Youtube. Det kunde man inte när man var ung. Då satt jag med... Jo, då satt jag och spelade in. Då satt jag med Odissity ah, Odissi. Odissi. och så satt ah. man och så räckte man. Och så fick man vara helt tyst nej, för att, att lade? Micken, Man la ju micken till högtalaren för jag fattade inte att man kunde köra invertes. Ja nej så jag, så, jag man micken, ja. så jag la ju micken till. Fick, <laughs> ja, men det, var, det var som när pappa berättade när han var liten, om man skulle spela in på kassettbanden var en bra låt så höll man ju mikrofonen till men, i högtalaren så. Ja, jag kommer ihåg när jag var väldigt, väldigt liten, alltså typ 6, 5-6 år mm. så fick vi, då hade vi en här gammal band alltså kassettbandspelare och då spelade jag in från den, men alltså då hade man ju det satt ju en mikrofon i den ja. så då satte man i kassettbandet, tryckte på det och så spelade man upp det man ville spela mm. över det, det är så. det som är. Alltså, har, mixtape är ju liksom det. Mm. Att man ja, jag har in ju så. en gammal, eller inte gammal. det, där, det är ju väldigt fin, men den är några år gammal. Eh, stereo, mm. som har också kassettbandsfunktion. Mm, där man kan spela in. Mm. <laughs> och jag har haft den här sedan jag var kanske åtta, nio. Och jag har kvar den än idag. Den är i minjälägenhet nu. Så jag har ju gamla band också det jag har spelat in när jag sjunger och ja, lite sånt. Kassettband, <laughs> nej, alltså, kassettband, det må vara gammalt men för fan, vilken nostalgi det är det. Ja. ja. Det, är jag vet inte, alltså, det är ändå fortfarande före våran tid på något sätt tycker Nej, jag, jag. jag tänker just på alltså, ljudböcker och sånt. Det här ah, kom ju på kassett Sen, kassett, sen ja. just om när man var riktigt liten, när det var så här: Nalle Pus, så fick man ju med en mm. bok och så vidare. När det hör ja, det här ljudet, då skulle man oh, ju ja. säga: Ska du vända blad? Det, det finns ju det. inte det. längre. Finns det ens längre? Ah, För ja. dagens ungdomar. fast Nu är det ja. väl så här att det, det, det, är, inbyggt det. Ja, det är inbyggt i boken ho mm. Det är inte lika upp. roligt. Jag kommer ihåg när man gick runt med sin sån lilla skörd. Man hade en freestyle. Det var det bästa jag någonsin fick. Tvek. Men Lillebror fick en det blå, blå freestyle, jag fick en ja. silvery. Jag hade faktiskt både en blå och en silvery. Att ni kommer ihåg mm. mm. det, ja, innan Men jag har ingen aning det. Jag vet var det. inte hur den var det också. Ja. Oj, oj, oj. ja just det, jag tror alla vi har samma. <laughs> <Nej>. <laughs> Men det, det fanns det så jäkla många modeller när man var... Jag tror inte du och jag har ja, samma va fan var. Det, det fanns ju massor. Sony Walkman var ju den första. Ja. som kom på 80-talen gång. Sen har det väl bara gjort så. Jag hade saker. en den där. det, det, enda, det som också är så också lite cute när jag är hemma det att äh, mamma och pappa har pappa att tagit fram äh, gamla vet du inte LP-skiva. Jo, LP-spelare. Så att det är sådana riktigt att vi har massa LP-skivor och Elvis Presley och så vidare att man sätter i den och vet där knastra ljudet lite. Du vet exakt vad det är. Mm. Jo, men vet, jag försöker vara för. Inget nytt ja, här, men för lyssnarna, det är så här knastra ljudet, ni vet vad jag menar det säger så. Alltså. Då ska man ju kanske rengöra skivorna för då är de ju smutsiga Jo, blir, eller där, nej, nej nej men det blir ju det där klara ljudet som du lyssnar på typ Spotify. Jo. Men då är det förmodligen en dålig nål eller dåliga skiver. Sen kan det också kan det vara glädje. att spelarna är gammal. Ja, ja men då kan jag. man byta. Ja. Man kan äh, löda om det, det, lite. Du tappar ju hela grejen och byta ut Nej, men du kan ju, du kan ju typ renovera den. Ja, ja. Skitsamma. Mm. Eh, vi hamnade väldigt långt ifrån ursprungs. Ja, vi pratade Frågan. om broder Daniel. Jag funderade på om finns det andra råtar som är så här? Alltså du sa Shoreline-plåstret. Finns det något annat som är... Alltså, annan det, det, låt? det är inte plåstret just. För plåstret Nej, men, var ja, bara men, associerat till deras podcast. Men ja. just det här, spelar, spelar Shoreline. Shoreline. Ja, finns. Men, vad mm. finns det mer för låtar som verkligen har varit sådana? Efter 94 måste jag ändå säga när vi gräver guld i USA. Den har man väl hört så många gånger som helst. Men ja, det, men var den så? Jag har ingen aning, jag var Det, fan, det fanns ett fenomen kom. runt att liksom som folk visste vad det var. Alltså just de där spelarsåline. Alltså, jag så att jag ja, vet så. ju inte om det var så här. Jag gissar ju. Nej, det är, är ju ändå ett fenomen <laughs> eftersom <laughs> att folk du, ja. du jag och ja, jag har jag hört det. Om. Jag må, När du säger så så måste jag bara citera Filip Hammar. Vi gillar mer när folk spekulerar än när folk eh, sitter och vet fakta. Ja, det är bra. Typ det det känns så som att vi ja. inte vi säger det till och Hannes och Erik. Om <laughs> kursen, som alltid det där. Ni borde inte stå och bara gissa. Det mm. Men det är, det är, det är på, kul. Det beror på vad man pratar om. Det är inte som att vi säger att vi vet grejerna. Det beror på vad man pratar om. Ja. Tycker jag. Det alltså, kanske beror på hur man säger också. Ja. Se, men, vi hade ju ett radprogram där vi battlade mellan två olika saker. Då funkar det inte så att hitta på argument om en sak. Då måste man ju veta vad man pratar om. Men i detta fallet kan man ju. Ja. Oh. Nej, jag ville men, bara veta om ni hade... Hade du, Rickard, hört om det där innan? Va? Nej. du är ju. ingen som ändå lite... på Broder Nej, jag du, ni lyssnade jag, jag du, du på Broder Jag hade en kompis som lyssnade ja. på Broder Daniel, men det var liksom mm. efter Broder Daniel. Ah. Ah. Så det var inte under tiden. Nej, men jag var ju jätteliten när de var stora, men... Men det var de ju ner typ när typ när vi var när jag var 14 eller någonting Ding. men blev de inte, blev de stora i och med att fucking gå mål eller var det ja, innan Ja det skulle jag, jag säga. men var det ju 98 det är det de som gör det är de underground. är Underground för jag kom jag hittade dem för typ fyra år sedan. Ja, nej. Det var bara Hitt för att... Han hittade dem också. Ja. Jag menar Mattias stort. upptäckte brorodan. <laughs> ja. Tio du år senare. Du, du, du gillar oss de här låtarna och varför jag stå på spotfilmer ja. eller där. Stå där. Fast det kommer jag faktiskt ihåg när vi var på Clubretro. Jag, Rickard och Mattias var där. Ja. Eller jag var inte där med då. Vi möttes där. skitsamma. Vi var, ja, och så vi... var jag där med min kompis Julia, hon som har berättat det här, om, det här ja. för mig. Och så körde de ju Shoreline Line. Och Jag kommer ihåg att vi stod och dansade med en Det var bara jag, och Julia. Och alla andra stod helt så här clueless och sen mm. bara vicka med. Ja, Men typiskt. Jag tror inte. Alltså jag tror inte. Jag tror, inte <laughs> tror ni de är så stora i Jönköping? Eller är jag för? tror de är stora. Ja, ja, de, är ja de är stora. stora. Ja, det är de men det kan kanske det är så. att åldrarna på Jönköping Universitet går ju neråt. Alltså, mm. Ja. Mm. vi som blir äldre är det det Ja det är vi som blir äldre alltså ja, Jag tror att det. vår våra generation kanske är de sista Som ändå har, vet vilka de är Och har lyssnat på det Ja kan du, men kanske du kanske får lite ny revival i och med att Ja sånger. Henrik ja, släpper han... Ja, han släpper ju släpp. nytt album Precis. Precis. Vad tycker ni om den låten Jag tyckte den var sådär ja. Han släppte en den till Jag har bara hört av Foster som Jag, jag har så. hört båda, jag tycker andra var bättre Det känns väldigt broder Daniel Det gör det Sjunger han på engelska eller svenska vad var första? Jag tror, det var, det måste jag det andra heter Run and Run tror jag. jag tror det först också. Jag, hoppas jag är inte som han borde köra på engelska. engelska. Jag tror att, jag tror inte Det är något svårt. Nu har jag redan slått igenom att han är känd. Ja. Men jag tror som en artist idag jag tror det är rätt svårt att sjunga på sitt hemspråk i och med att då når du bara landet själv. Jag jag tror inte han siktar. Jag Nej, jag, han, Nej, men jag, menar, jag alltså, menar som en ny artist alltså, Men jag, de sjunger på engelska i broder Daniel också. Ja. Mm. Men det var ju säkert en baktanke med det. Ja, det var det för till exempel tänka att jag skulle börja sjunga och bli artist och då sjunga låta. har jag börjat sjunga på eh, svenska då hade jag bara nått folket här omkring fast det är det jo, eller nej, alltså... det är jättemånga svenska artister som sjunger på svenska jo, ta typ Oskar Lindro och, alltså, och Daniel Lennon om... som det går skitbra för men han jo. menar ju att de ska inte bli stora i stora världar nej det är nej, klart som fan men man, man kanske nej, inte vill men... det får man om du då jämför, säg att Fast samtidigt så är det klart att De blir ju kända utomlands också För de har ju ett sound som funkar ja. Det är ju egentligen hur många lyssnar idag På texterna egentligen Idag så är ju texten är ju liksom 5% av låten Idag är det ju, folk lyssnar ju bara på musiken. Mm. Men jag menar Håkan har ju spelat i New York så ja. Så. Ja. För, för, för vitflyttade så ja. Men det är ju samma som Henrik mm. Schiffert Och vad heter han? Fredrik från på spåret Lindström. Lindström. Nej, ja Lindström. Mm. Som kördes in den här ljus och fräsch i, i New York mm. också. Det var ju bara för svenska. Men grejen med det här att folk sjunger på. Alltså, det är ju vad som tilltalar den som artist. Alltså, det är ju, ja. ett, alltså, mm. det är mm. ju en, en form av konst, så. Har man lättare att uttrycka sig på svenska så, och känner att det är ja. med tilltalaren, mm. så gör man ju det i sina låtar. Ja, precis. Mm. Men det är samma sak. Och vi tar till exempel Lådi. Vänta nu. Lordi eller Lordi? De från Finland. Okay. Ja, Lordi. Lordi. Lordi. Det är säga ja. så hår, rock, halleluja. För de skulle ju sjunga på finska i så fall Mattias, inte svenska. Nej, men det är det jag vill komma fram till. Men de sjunger hard rock. De sjunger på ja. engelska. Ja, ja. Men om de hade sjungit på finska, tror ni att de hade blivit så stora som de blev? De blev väl inte så jättestora, nej, men, ja, men, jag men nej, ja, ja det tror jag. jag. Alltså ändå nått ja. så här ut lite så runt. Mm. Melodifestivalen, det hade nog funkat. Ja det tror jag. Ja, de var med. Det, det finns ju ett band som en heter Finntroll som sjunger på svenska. Is vad heter det där isländska bandet som också är ett stort? Ja, precis. Ja, det finns alltså det, jo, det men jag mena Ramstein ja. som är liksom världen, ett av världens största metalband som jag vet jag bara sitter filosoferar lite att jag jag ja. tror ja, jag tror att det är kanske lättare. Ja, det är klart att det är lättare om du ja. går på engelska. Ja, ja. Men ja, absolut på man ska på också, kan du sjunga alltså jag skulle själv säga om jag ska skriva på engelska eller svenska Jag skriver ju bättre på svenska mm. än på engelska mm. Mm. Därför kanske jag också når ut till mer För att jag har skrivit på svenska Men du skriver på svenska mm. sen översätter du på engelska ja, Det alltså, blir helt dåligt jag när jag gör det <laughs> nej, Men jag menar då du du du <laughs> Men du har ju fortfarande grund du, Antingen kan du höja någon som översätter Eller så har du ändå grunden <laughs> ja. <laughs> okay, Jag tror att Mattias, Mattias sätt att bli artist på tror att Han kommer att gå back väldigt mycket på Ska du höja en översättare Jag har faktiskt sjungit i tv en gång Va? Oh Va? Mm. På barnkanalen på SVT Jag sjöng Jag ljuger så bra Karrioke ja, Är det då? Ja, man skulle med sin. Vet, när man, när man kan man, vi länder, hitta det här. Vi måste hemma. Jag har, det hemma, på, på, jag har det hemma på vi och Sbandar jag det hemma. Oh. Innan alltså, det förlåt, det. Men, Mattias, du måste sluta prata med oss som att du är äldre än oss. Vi vet att du är det <laughs> i sinnet. Men fysiskt så nej, är nej. du yngre än oss och vi har liksom upplevt allt det här du pratar om. Ja, ja, ja, i alla fall, så skulle man, man satt med sin webbkamera. Jag vet inte. Jag använder kanske en webbkommer länge. Men då i alla fall satt jag hemma på min dator. Och så skulle man så här, spela in när man sjunger låt. Och så kommer jag med i TV och så så var det olika kategorier typ så här, bästa songröst äh, bästa retro jag är kom inte kommit men sen ni fattar kategorier. Ah. vad var du bästa dialekt. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> det, det, görs oh. det görs i Stockholm alltså jag, jag tänker mig att jag tänker mig så att yeah, yeah, yeah, yeah. jag ja ja, jag var alla sjunga. tvungna att sjunga uh, var ni tvungna att sjunga den låten? nej men jag valde den det kan ha varit därför också då. Att du, ja. har, du som... Ja, vi måste, <laughs> måste ta fram den här, video ja, sen, ja, jag måste, jag måste, här vi har Det här måste vi lägga upp. Jag har varit sida. med på Allt eller inget med Ola sedan och vi en Amy Diamond-skiva signerad. När jag, var, oh. jag svarade på frågan från, vilket, från vilken delstat i USA kommer boston gurka. Boston! Är det en delstat? Nej, det är Boston en stad. Det är väl en stad då. Då menar jag stad. Det ligger i Massachusetts. Men i alla fall, det var det jag sa. Och så var det så här, särskilt, Tim, och så fick frågan, skulle du vilja pussa tjejen som är med där? Och Jag fick nej. Vad du i Mi Diamond? Då? Nej, jag fick välja mellan Flamingo-kvittet och Diamond. Okej. Flamingo-kvittet. Ja, det är de pappa, det är föräldrarna till de som är med i arvingarna. Men greva att i det fallet hade det varit lite kul. Men tänk så här, barnkanalen på tv, bara. Så Tioåringen bara, flamingo kvittet. <laughs> ja, det hade ju varit ganska underhållande för alla jo, vuxna jo, men som en, tittade. Ja. Men, ändå. Det men du gillar det. väl arvingarna? Ja, ja, Flamingo-kvittet. Men det är bara det som tioåring, han hade inte riktigt upptäckt det. Nej, och, okay. och det är lite så man vill ändå vara lite kod i tv. Så man vill man ju inte. Ja, men så. Ja, ja. Men vi kan ju också säga att Henrik Bergen spelar på Lisebergs första juli. Vem kommer vara längst fram? Jo, jag! Tack för att han fixar det. Vi kan följa, följa livestreamen på familjens facebook sida Tja, kan vi ta in henne? Inga. Du får ta selfiespiller. Föra telefonen med dig framme hela tiden. Vem, du, hatar måste är, hela du måste sätta dina journalistiska mask. Man kan en hela tiden. Du måste sätta journalistiken framför. Nej, nej, nej. nej. Du får tänka, att vi jobbar med detta men jag, jag är fan helt med det. Jag hatar att få ta telefonen. Det är för Man kan ju filma en liten sekvens. Ja, det har jag. Det hela tiden. Det bästa. jag sett dock då. På en väldigt oväntad konsert som jag inte riktigt förstår hur jag hamnade på. Det var Takeda. Oh, eh, I, ja, jag vet. Det är Bobad ju. Nej. Nej eh, <laughs> men deras sånger är jävligt roliga som person faktiskt. Men det är just musiken är ju bajs. Nej. Hur som helst, då gick han ut i publiken. Och då var det en alla kärling som stod med telefonen så här. Och då kom han fram och gjorde så här framför hennes kamera. Och hon blev skitsur. Nej, nej. Hon blev så jävla sur Tills hon insåg att det var han Då tror hon på att tappa telefonen Hon blev så jävla arg för att han gjorde så, Och det är så här, Hon bryr sig inte om vad det är på Hon vill bara filma Alltså grejen, det är bara för att det ska vara koll? lite coolt Att lägga upp på ja, sociala typ. medier Ja för så när ska man det? kolla på det där liksom men jag kan filma så här, alltså, vissa sekvenser typ när, när Håkan pratar lite i alltså, mellanakter och lite sånt. Ja, jag filmade ju lite på Ullevin när Håkan spelar när mm. han sjöng oh, vilken var det skitsamma. Det var massa, eh, ja nu är det ju inte tända upp Kän utan, utan nu, är, nej, nu är det ju telefoner som folk har upp ja. i stället. Det blir just. Då filmar jag liksom runt Men det är asfalt om man klass, står nikt har stor plats ja, och det filmar filma upp på läktaren. Liksom no, ja, liksom stjärna Och sen jag tycker så lite får jag se. Nu uppdateras Snapchat för sina följare. Jo, det kan. Ja, man men göra. håller du inte med om det på du, du, men inte hela konserten som nej, alla gör. Nej, men man jag vill säga filma man filmar typ 5 4 sekunder, 5 6 sekunder. Alltså man men är jag, jag är inte lite. folk. Folk står och spelar in. Alltså är flera, flera låt. minuter ja, ja, verkligen. De gör. tittar på konserten genom sin jävla men det, telefon. Det, det, då kan man lika gärna lyssna på Spotify. Ja, jag alltså då kan man lika gärna lyssna på låten dem mm. För ja, jag menar, du tappar hela, du tappar hela ja. känslan. Hur är det Kajsa? Det är bra. <laughs> <laughs> det är lite besvärad ut. <laughs> Nej, det går bra. Uh, Ska ja. vi gå vidare? Ja, vi tar ett det ämne. Hallå! Familjen! Familjen. Familjen! Vi är faktiskt här, de behöver inte leta. Vi är här. Jag har yes. ett ämne, Hallå. innan Mattias har ah. sitt Aha. ämne. Okay. <laughs> jag, jag är van och var vara sist. Eh, mm. Ni vet alla vem Hitler är. Ja. Ja. Mm. Han skulle ju han fyllt år nu i veckan. Han. Han skulle han det? Och eh, nu håller de på att göra en dokumentär jag om vet. honom. Jag det såg jag. Den verkar så jävla bra. Jag har alltså, inte den... sett någonting från mm. det jag bara såg att det skulle komma. Han... Eh, Filmade ju extremt mycket själv. Han hade mm. alltid med sin kamera och fotade och filmade. Så det är ju jättemycket sånt privat nej, som kul. han har filmat med så sig alltså själv när han har typ pratat med sig själv i spegeln och sådär. Mm. Så jag tror den kan vara mm. extremt häftig att se. Men det var ju hela sorgligt egentligen. Ja, mm. oh, jag älskar hela det. Jag såg bara något klipp där att he, han har ju alltid pratat, han pratat ju alltid om att han ville bli regissör. Mm. Och liksom skådespeleriet var ju bara ett sätt att komma dit. Jaha. Så det är ju extremt tragiskt med den synpunkten, eller ja. om man ska säga den vinkeln på det, att han, liksom, han var ju på väg att bli en extremt stor skådespelare och hade säkert kunnat om han ville börja regissera då. Mm. Och Gud så tog det ja. slut. Mm. Ja. Det är fan extremt. Ja, jag kommer till och med ihåg den då. Jag tror han dog en måndag. Jag tror jag lyssnar lyssnat på morgonpasset. Vilket år var det här? Mm, ja, 2007? Nej, det var, var det, det var senare. Är det så? Äh, Batman-filmen alltså? kom 2008. 2008 kom den. Och, Vilken av dem? Eh, han, mitten dog filmen. Ja. han dog efter det. Ja, och det måste varit 2000, jag tror det var mellan 2008 och 2009 där någon gång. Det Tidigt så? 2009. det så länge sedan? Ja. Han skulle bli 38 i år mm. om han hade levat. Det var ja, ett väldigt sörligt ämne. Jag. Jag. När man Han var värdesnyggast. När är man, man född om han skulle fylla 38, då är han väl född 79. 79 ja. Och Gud, vad snabbt du räknade. Om han hade varit född 80 hade han fyllt 37 år, eller hur? Ja. Jag så, så, så. Jag, ja. så. om man räknar på de jämna ja. tiotalen bara. Så, så, alltså, så jag är inte, ju jag. jättedålig på att räkna snabbt i huvudet ja, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag älskar matte det är typ, jag skulle lätt kunna älskar matte, <laughs> oh, kunna matte. <laughs> <här> <här> <här> <här> hur fan det här jävla exemplet som du visade löste vi det eller? jag löste det Mattias skickar alltså ett matteexempel som han hade fått skickat till sig från en annan vi behöver inte nämna vem det var. Mm. Eh, men och det var, jag fattar ingenting. Jag nej jag förstår ingenting. Jag, jag orkar inte. Nej jag inte jag, det Vi började skicka ungefärsett. Kostnaden, kostnaden var ju det summeras man. Okej. Nu ska jag alltså, vänta innan du gör det här nu. Mattias, ta det långt andas och nu ska Mattias gå igenom det här matteproblemet. <laughs> nej. <här> nej nej nej nej. Jag ska bara förklara att det vad det är att man ska räkna ut kostnaden för att tallrikar och så varierar x mellan 0 till 4 000 det var grejen. Alltså så försuccit så, man så får för jag ser, situationen. Ex och grejer så bli, alltså hela mitt huvud bara stänger ner. Nej, det och alltså det, det, det, det, det blir helt svart i huvudet. Det där är roligt. Det är så jävla tråkigt Vad är det. derivata. Det är när du räknar ut lutningen i en punkt. När när lärde man sig det? Jag jag lärde mig det sist sista året på gymnasiet. Vilken matte är det? Matte vad heter den matte C, C tror jag eller matte 3 heter den för mig men Är det C? Jag tror det kan vara C. Ja, ja det är det men Mäst det är lite konstigt den är updelad det är ju matte 3 a b och c man räknar bara en av dem då och så är det för man läser en av dem och sen är det olika nivåer så jag tror matte 3 a är typ som en blandning av matte b och c Jaha. matte 3 b är väl mest som matte c då, och sen är den andra lite mer att den går uppåt också. och så, och så var det så här att man räknade ett av ett b alltså man räknade ett av två och så vidare <laughs> När man, när man gick de här. Nej, så lever du. Alltså, kan vi sluta <laughs> prata om dem? Nej, jag ska vara. Jag, jag kör förhandlingar som en man här. När man gick de här praktiska. Som man skulle. Vi hade ju rörmokarlinjer och så vidare för vår skull. Mm. Och så lärde man två när man gjorde samhälle och ekonomi och dem. Och man läste C när man gick natur och så vidare. Mer fysik och så vidare. Du gör då bara Bra, Mattias. Bra. Nu lämnar vi det. <laughs> Tack, Tack så jättemycket. Jag vill inte jobba på att säga en sak då också. Jo. Ja, det är obligatoriskt till Mathieu-D. Vad oh, läste du? <skratt> Teknik oh, fy Och fan. fysik B, jag strök fysik B och, och. <skratt> Men fysik är ju då kul Nej. Jag läste Matte C, frivilligt ah. För att man Inte jag. Alltså Jag fick jag inte ens fingen. välja dem För jag var så dålig Alltså ja. Min lärare, han gav mig papper papp, i slutet av året. Så gav han mig papper alltid och så sa löst lös de här och lämna in det här datumet så får du godkänt. Va? Och <laughs> är väldigt snällt då? Han va? är jättesnäll, ja. Martin. Vad härligt. Shout out till det. Okej, okay. ja, out till Martin. Nu går vi, nu, går vi, nu pratar Martin. vi. inte ja. med han hittar hittar en ens Martin? Nej, skitsamma. <laughs> skitsamma. Ska vi ha ingen emellan när jag ska bara prata på? Jag kan köra en ingen om du vill. Ja, det gör vi det. You're my family and I love you, but you're terrible. You're all terrible. Ni har kanske sett den senaste nyheterna nu att Discovery som bland annat äger Kanal 5, Kanal 9, Eurosport och så vidare har köpt upp rättigheterna till Allsvenskan 2020. Absolut. Detta innebär, jag ska fråga er en fråga sen detta innebär <laughs> att brottsvågare kan. <laughs> detta innebär ska du se Hockeyn får du ha 27 ska du se Premio Liga NL får du ha Play och det ska vi få se Allsvenskan och det finns många fler för sinneband och så vidare. Det är tydligt helt otroligt att du får typ lägga 400 spänn per sak, så ett och fem i månaden om du vill se allt. Så det kanske är en vanlig svensson som vill göra. Så, jag har en fråga till er. Jag vet en vanlig svensson. Att... En vanlig <laughs> det säger man ju en svensson man i Sverige. Jag tror inte alls. Vill en vanlig svensson se allt det där? Ja. Nej, jag är jag en vanlig svensson. Ja, du... Kan man inte streama då? Ja, jag tänker kan man inte fullstreama? Ja, ja, ja, jo, men grejen är att många av de skimmarna har inte kommit att och, och, in, och ingen grafik. Och så det blir som, det blir som ett bild. Men ah, kan, man man inte gå till, nej, kan man inte gå till en bar? Ja. dricka öl som tänker? Oh. Mm. Ja, det, det är helt kul. Då köper du hemma. kanske öl för 400 spänn. Ja, men du har per lite match. full också. Per match. Det, det, det funkar ju till typ Gönköpen, men hemma gör du inte det. Det jag ville komma fram till är... Men man ska inte bo på berghalvön, Mattias. Så du stänger av Så smick. <laughs> nej, det jag ska säga var. Jag ni är så då. Jag vet att ni, ni, ni är inte sitter och ser sport, det vet jag ju. Men Nej. jag tänker, att ni vill inte se film och så vidare. Ni vet att det är så jätte dåligt. Ni vill inte se film och så vidare. Ja. Skulle, ni, skulle ni också kunna tänka er att skaffa, om ni säger att skulle öka tip till 200 spänn i månaden, skulle ni kunna tänka att jag ska vara så många olika. Bara Nej. för att kunna se olika grejer. Men som man gör som jag gör. Att strema allt. Ja, man ska ja. göra som jag. Ens Lillebror betalar Simor. Kent, mm. mammas kille, betalar Netflix. Mamma betalar Spotify så jag betalar ingenting? <laughs> jag gör det exakt samma. Pappa ja. och mamma betalar eh, Rubb. Yep. Mm, Okej, okay, det är inte jag. Jag har Okej, okay, jag månader gratis premium nu på Spotify men annars betalar jag det. Jag och min bror delar på det. Jag betalar bara. Jag betalar HBO sen har min sambos föräldrar Netflix och mina päran har någon så på Spotify. Mm. Så jag betalar ingenting. Nej, jag bara tycker det är så jag, jag, jag, alltså, visst, man kan ju som du säger förskriva men ah. jag tycker, om, man, om man nu ska bor från det att vara laglig. Mm. Så är det helt otroligt. Om ni tänker bort det så är det helt otroligt mm. egentligen Att man ska väl lägga så mycket både på sport men även på film Nej, och så man, vidare. för då får man ju välja. Ni fotboll eller band. Då vill jag dock göra lite skillnad på on demand streamingtjänster alltså film och tv-serier mm. och live sport. Jo jag, vet, jag ja. vet, För att live sport då är du först med att se det de Maja la grejerna på Netflix kan du ha sett fem gånger innan. Jo jag tänkte jag vill bara någon sen matcher blir så här det är inte så, riktigt som Nej, nej, samma nej men jag så. tänkte jag vill ändå dra det så för jag tänker inte inte se något på Men det är, det är tråkigt ändå. att du ja, men, måste betala. Ja. Ja, det är, jag det menar för grejerna tänker jag menar, tänk att du måste ändå lägga du kan få vill ha två stycken en åtta spänn. Jag menar det är helt otroligt menar jag att inte men. det inte går Tänk alltså det lär ju vara någon som skickar ut de här simor uh, och ja. vi har satt streamarna ja, ja. någonstans så du kan sitta gratis på dem. ja, ja Jo jo, vi har bara försökt få fram att det är helt otroligt det är så fult. Men kan man inte göra ah. det på något sätt så att du bara får så alltså, jag vet ju att min brorsa hade vi satt sport och det blir ju rätt dyrt men då har ju han allt det här andra skiten också, typ som Netflix via Play. Men kan du inte välja att bara få typ sporten jo, då? Jo, det kostar 399. Så, och sen Va? ska du ha filmer med kostar det 499 så det skiljer hundralapp. Mm. Mm. E Själva tjänsten ligger på typ så 99 kronor i månaden. Men det är sportkanalerna. Är det. Mm. det är det som kostar. Men det är för att de vet att det är där folk alltså, hämtar. I e och med att kvalitet... Nej, nej det, det. Har jag, jag tror jag absolut har att göra med att det är live. Mm, jag, jag tror inte det, det att göra med att det är live. Ja, det är ändå ett Det Jag tror också att ligger i att det att, eh, du får, kan nästan få lika bra kvalitet på en film om du hittar den på annat sätt. Men det är svårare med sport, med kommentatorer och grafik och kvaliteten. Det förstår jag tänker. Alltså, ja, du får ja, lika bra. En film ja. kan du hitta lika men bra Men gillar du då. kommentatorerna? Liksom? Det börjar på ibland. Men det blir mm. roligare att se dem, tycker jag. Mm. För att det, det blir svårt. Att sitta på läktaren är en annan grej för att du får det helhetsbilden. Mm. Annars får du bara liksom kameravinkeln det vet mm. du själv när du liksom filmar att du berättar du bara en liten del av bilden. Ja, det, gör det det du får inte hela helheten liksom. Samtidigt så är de ju ganska duktiga de som filmar så de följer ofta händelserna Centern, jo, jo, de är ofta precis. med där det händer. Det, får ändå, det kan ändå hända någonting på en annan plats samtidigt. Absolut, det, kan. det bästa med live är att man kan kolla också på snygga killar i publiken. <laughs> så du, du köper biljett för att göra det? Jag köper inte biljett. <laughs> Men det, Men går allsvenskan på, <laughs> på Simor nu? Fram 2020 -20, gör de det? Ja. Okay. det är jättestora draballer nu för de problemen är med att pengarna försvinner till olika och lag för olika pengar, det är jättemycket problem i svensk sport nu ja, Okej. Okay. Okay. Ja, till ja, exempel ja. SUL, högsta ligan i hockeyn lagen där får 45 miljoner för tv-intäkter, lagen under får 4,5 miljoner Ja. Men är men inte det, det ganska bra ändå med tanke på att de spelar på en helt annan nivå ja. nej, för att det är så stor skillnad lagen är ungefär samma men hur är det i NHL då? de har ingen underliga för de har, i är med att det är en stängd liga lagen kan inte gå upp och gå ner, man kan aldrig tillåta den ligan Kan man inte? Man kan aldrig åka ur NHL det, oh, det, är det, det är därför, det är det jag själv vill det därför de stänger Men det finns ju andra ligor under, det finns ju visst det finns drafting draftingligor och sånt Skulle du komma till NHL Jo lag, ja, men det är klart, jag förstår ja. att lagen inte åker ja, upp. Men det Okej. finns ligor under Men det är ju att till exempel säg att eh, Jönköping här södra skulle mm. skicka spelare till Huskvarna. det är deras farmarlag Alltså att ja, de har ja, spelare ja. där som utvecklas där och blir bra och sen upp men om ett lag suger ah, okay. ballet de kan ligga sist men de lär, de lär ju kunna välja att inte vara med om de inte tjänar ja, pengar ja, det på det men är, är du med i NHL så lär ja, du ju tjäna pengar på ja. det. men sen är väl NHL speciellt för det är uppdelat i flera olika ligor ja, va, som sen, sen går och. ihop i slutspelet mm. ja, precis. Western och Fri ja, de, ja. Ja, ja. men så är det väl egentligen i all amerikansk sport, alltså i amerikansk fotboll är det ju också så, ja, jag vet bara NHL ska jag men jag där pratar man också mycket om att det är drafting och att de plockas upp jag från college. college fotbollen till de här stora lagen och jag kan tänka mig att det är så i alla de att de har ett helt annat system där för det de ligorna. för man har ju aldrig talat om här låg, alltså vad säger man? Nej men i USA så Div är det division ju all 1 sånt, fotboll, eller division 1 matcher där. School activities, Exakt. after school activities, det blir ju där liksom du blir källa som ja, väl... amerikansk fotboll. Jo, för... Då går du på universitet ja. på en stor stipendie. För där är väl också college fotboll en stor grej. Ja, går alltså. ju ja, det. Är... Så gå och titta på det. Ja. Ja ja, men men... det gör man inte här man kan inte kolla på går inte och kollar på hela <går> division okay, om man inte heter Mattias Nilsson, då går man ja, titta på nållåt divisionen Divi matcherna jag menar sånt det kul om man om man typ hejar på laget typ mitt lokala bygglag spelade ju från fyra. Ja, okay. alltså laget i den lilla byn ja, jag förstod exakt ja. vad du menar ja. med det det var just att du <går> men sa mena det, jag menar, <går> det, är, <går> det är, <går> då det vara kul för då är du kompis till exempel som när norby spelar i ettan det är kul det blev när du är kul för då hejar man ju på laget det är, det är samma sådan norby det är mitt Lag i Borås. Ja. Gått upp, upp i superrätten. Det vet var vi. match i söndags mot Geis. Geis brände. Bengaler. Brända ja. hål i målet, tror du skulle säga. Nej. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej. Det kan vi kan ha diskussioner diskussion om en angag om Bengaler. Men eh, ska säga, de kommer att möta Helsingborg. Det är lite kul. No pyro, no party, säger jag på det. <laughs> ja. <laughs> alltså, ska, ska vi börja, nu ska kommer fyr. den här huliganen <laughs> fram med <laughs> Mikulina. Jag, jag har lite argument. Alltså. Nej, ska vi, vi ska diskutera? inte prata om det, snälla. Snälla, okay. kan vi lämna sport nu? <laughs> ja. Jag känner att det kanske är dags att börja runda av. Eller Hur känner ni? vi? jag bara en sak? Oj. Så här, en sak. Ja. Kan och det är också ett prison break. Jag kollade du går. Jag, men... jag är ledsen. Jag kollade inte. Okej. Första avsnittet är i alla fall lätt. Jag ska titta till nästa vecka. Jag lovar mm. det. Okej, okay, men när, då kan jag spoila någonting. Ah, ja, du tyckte det var ja, bra. Det okay. Ja, faktiskt. Så jag höll upp. Mm, det gjorde det. Mm. Ja. Var det men samtidigt så var det så jävla dåligt i slutet. Ja, men jag, jag tyckte det var är, jävla bra. Om de liksom har faktiskt. gjort om det lite som det var i första två säsonger ja. så kan det vara bra. Jag tyckte det var riktigt bra. faktiskt. Ja, men det är nice. Ja. Och han är ju lika snygg som vanligt. Men han har ju typ inte åldrats. Nej, det jag helt vet inte är, är, är så Hur säger man hans? Är det Wentworth? Är det inte Wentworth. Vad var han heter? Miller. Wentworth Miller, jo det. Wentworth. Ah. Wentworth. Wentworth. Wentworth. Went Wentworth! Went Went Went Went Wentworth? Went jag jag inte säga det kommer bara. Du säga något till det är party time, men det passar inte in. <sklar> <Nej. sklarar> samtidigt, nu ska vi gå och dricka allt det jag. jag Jag vill bara, vi bara. säga en sak. Vi finns där poddar finns. Ja, ja. och, ja, och där kan poddar det, det. Och ah, på Blogspot finns det. Bra, och jag vill bara påminna, om, om ni hittar oss på iTunes så har vi även en Facebook-sida. Eller icast där vi finns. Har vi även en Facebook-sida där ni kan gilla oss. Ja. Ni behöver inte hitta oss på iTunes för att gå in och gilla Facebook-sidan. Men som du sa, man, om man då hittar oss och lyssnar man redan då vet man kanske inte om familjen man podcast, Ja, men det räcker man söker ja. på familjen. Nej, ja. ja. att för blandas med bandet familjen. Artisten-familjen. Ja. Hej du, hej. Missa vi dricka öl? Ja. <skratt>